A harminc nemesen és vezérükön kívül lefejezték kont is, aki gazdáját siratva a királyt gyalázta. Így ért véget a két nemes, közöttük Sávodi Bálint lázadása Magyarország királya ellen.